משלי פרק כ"א פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יתנו, כל דרך איש ישר בעיניו, ותוכן ליבות ה', עשו צדקה ומשפט, נבחר לה' מזבך, רום עיניים ורחב לב, נר רשעים חטאת.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 אוצר נחמד ושמן בנבחכם, וכסיל אדם יבלענו. רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. עיר גיבורים, על חכם, ויורד עוז מבטחה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זד יהיר, לץ שמו, עושה בעברת זדון. תאוות עצל לתמיתנו. כי מענו ידיו לעשות, כל היום התאווה תאווה, וצדיק ייתן ולא יחסוך. זבח רשעים תועבה, אף כי בזימה יביאנו. עד כזבים יאבד, ואיש שומע, לנצח ידבר. העז איש רשע בפניו, וישר הוא יבין דרכו. אין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה, לנגד אדוני. סוס מוכן ליום מלחמה, ולאדוני התשועה.